Godmorgen og velkommen til torsdagens udgave af Your Investor Morgenheder. Dagens helt store begivenhed i dag bliver eftermiddagens rentemøde i den europæiske centralbank. Senere i dagens podcast så klæder vi dig på til udmeldingen, der kommer fra Frankfurt. Vi skal også have et kig ud på boligmarkedet, hvor der her til morgen er landet en overraskende god nyhed for boligejerne. Inden dag så tager vi dog et frisk kig ud på de aktuelle markeder. Du lytter til Jørgen Mit navn er Adam Geil. Der er desværre en lettere presset stemning på de finansielle markeder torsdag morgen. Aktierne i Asien slår bak, og der er ikke udsigt til, at stemningen bliver meget bedre i USA og Europa senere på dagen. Investorerne sender eksempelvis de japanske aktier ned med 0,8 når man kigger på det toneangivende Nikkei-indeks. I Kina falder aktierne i Hongkong med 0,4 mens fastlandsindekset CSI 300 falder med 0,3 Europæiske aktier står til en flad start på dagen, når aktiehandlen skydes i gang om et par timer. Futures for Stoks 50-indekset, som dækker over 60 store europæiske virksomheder, ligger helt flade her til morgen. I USA fortsætter den dårlige stemning, hvor alle de toneangivende indeks ifølge futures står til en rød start på handelsdagen. Hver står det til fra Nasdaq-indekset, der står til at falde med 0,4 Du kan selvfølgelig følge dagens kursudvikling inde på euroinvestor.dk. Torsdag eftermiddag rettes investorens fokus mod Frankfurt og den europæiske centralbank ECB, der kommer med sin seneste rentemelding. Umiddelbart er der ingen, der regner med, at centralbankchef Christine Lagarde rykker på den toneangivende europæiske rente, som i øjeblikket ligger på 4,5 procent. stedet går spekulationerne på, om den rentenedsættelse, som investorerne går og venter på, kommer til april, maj eller i løbet af sommeren. Derfor mener investeringsstrateg Oscar Barner Bernhardsen fra Bank også, at det, som investorerne vil holde fokus på torsdag eftermiddag, det er centralbankchefens retorik på det efterfølgende pressemøde. Nærmere bestemt, hvilke dele af det aktuelle økonomiske billede i Europa, som centralbankchefen vil fremhæve og holde fokus på i sin tale. Det første skridt i at åbne op for de her rentefald er at sige, at man kan se, at lønstigningerne ikke er så markante som frygtet, og at trenden er på vej ned, siger Oscar Barner Bernhardsen og tilføjer. Det kan få dem til at sige, at de regner med, at inflationen falder yderligere, og det vil være startskud til, at man siger, at nu skal renten ned saxobank påpeger, at inflationen er på vej ned i Europa, også selvom den i februar faldt mindre end ventet. Hvis tendensen fortsætter, så vil inflationsmålet på 2 derfor være nået i april. Og det bør åbne døren for rentesænkninger, mener Oscar Barnock-Bernhardsen. ECB's rentemelding lander kl. 14.15, mens Christine Lagarde holder pressemøde kl. 14.45. Og du kan selvfølgelig følge med i udviklingen inde på EuroInvestor.dk, hvor du også lige nu kan læse vores nye boligredaktørs kommentar, forud for den vigtige begivenhed. Vi slutter af på det hjemlige boligmarked, hvor udbuddet næsten står stille. Men det er faktisk en god nyhed for boligejerne, lyder det fra Lise Nytoft-Bergmann, der er boligøkonom i er Kredit. Hun kommenterer på nye tal fra boligsiden, der viser, at der ved udgangen af februar var stort set det samme antal boliger til salg, som ved udgangen af januar. Om på en januar måned, hvor priserne på både huse, ejerlejligheder og frisershuse faldt, og hvor handelsaktiviteten var til den laveste side, så kunne man frygte, at køberne holdt sig væk i februar i håb om yderligere nedgang på boligmarkedet, men sælgerne fortsat med at sætte nye boliger til salg, forklarede Lise Nyser Bergmann, og hun på at det i givet fald vi have fået udbuddet til at stige. Men så slemt er det altså ikke gået ifølge de nye tal. I stedet tyder det på, at køber og sælger holder hinanden lidt i skak, og at for hver gang, der bliver fjernet en bolig fra malerens hylder, jamen, så kommer der også en ny til salg. Og når der er balance mellem alle af der køber og sælger, er der som regel også balance i priserne, således at de hverken stiger eller falder mærkbart, lyder det fra boligøkonomen. Det var ordene for nu. Husk, at du kan abonnere på podcasten her, så du altid bliver opdateret på de vigtigste nyheder. Tak fordi du lyttede med.